106 FM STEREO BEST STATION IN TOWN NO MAMA PRAISE THE LORD RADIO KESSEN 106 EFAN עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנת ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WWW אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. זה הרגע שהייתם אמורים לשמוע בוקר טוב, למרות שאנחנו בצהריים. אבל משום מה, אין בוקר. מה קרה? שקט. שקט נורא. לא יודע מה. אז תראו, אנחנו בינתיים נדבר. יוני, גש לפטפון בבקשה, ותבדוק מה קורה. ואתם יודעים מה, אם אנחנו מתחילים עם תקלה, אז כנראה שהיתר יזרום לנו פה <laughs> בכיף. טוב. בואו נציג את האורח שלנו, אתם כבר מכירים אותו, הוא היה פה לפחות, לפחות פעמיים שאני זוכר. נכון, יואל? יואל אופק כאן, והיום, רגע, רגע, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אני שומע אתכם בטוקבק, למה? למה שומעים אתכם בטוקבק? לא צריך. הנה, יוני תיקן, שקט, בואו נתחיל.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 כלומר מה שמו של כל שחקן, ולמה הוא מופיע כאן. אבל באמת, זה רק כבר טוב. טוב, תראו חבר'ה, משהו פה איום ונורא ושל קורה. קורה, אנחנו צריכים לפתור את הסיפור הזה. כל הזמן מורידים לנו כאן, אל כאן אל את אל המיקסר. ועבדכם הנאמן, קרה שהוא קרה איש קרה נאיבי. וסומך על אנשים, לא טורח לבדוק את העניין הזה, אז זה פאשלה גדולה מאוד מצידי, יותר זה לא יקרה, אני לא סומך יותר על אף אחד, בוקר טוב, זאת אומרת צהריים טובים. כך מאחל ועד אקלה, ואיך אומרים זאת וכולי, כי כל היתר אומה, כל זה תראו על הבמה, מה? בבקשה רכבי. אני אשר על הארמון, על כן קוראים לו שר ארמון, בוקר טוב שר ארמון, בוקר טוב, בוקר טוב. אני אשר על האוצר על כן קוראים לו שר אוצר, בוקר טוב שר אוצר בוקר טוב, אני טוחן הכפר לכן פשוט קוראים לו את טוחן, בוקר ואת טוחן בוקר טוב, שלכם פשוט קוראים לה בתוכן בוקר טוב ובתוכן בוקר בוקר טוב וחצרונית בוקר בוקר טוב ואנוכי, הו הו, היא היא, ומי יודע מה שמי, שמו המפורש של הוקי זה, הוא שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו פותחים מעדן ויניל חדש, עם האורח שלנו, יואל אופק, שהביא כלי זמר וחיצרוץ, קבלו בואו של מלאכות, אנחנו צריכים גם את זאב ריבא, חלב השלום, עכשיו הוא מגיע, קח לו זמן. אני שולט בארץ... הוא שולט בארץ... הוא שולט בארץ... קוראים לו מלאכות, בוקר טוב מלאכות, בוקר טוב תן חייבים לסלוח לי, אי אפשר לשמוע את השיר הזה ולא לשיר אותו. אז אני אשאר. לא צריך לגלות הכל. טוב, ושוב נאמר שלום ליואל אופק ידידנו. בוקר טוב. בוא תרים טיפה את המיקרופון, ואז ישמעו אותך עוד יותר טוב. אז בוקר טוב. מצוין. אה, משמח... שהריים טובים. שהריים טובים. אז אין אפשר לא אה... להגיד בוקר טוב, כן. משמח להיות פה בפעם השלישית, <מת> כי טוב... משמח לארח אותך. אה, התארחתי פה לפני כמה שנים, דיברתי על המחזמר הישראלי, דיברתי על יפה ירקוני, אה, והיום אני אדבר על אריק לביא. אגב, מה שהחוט המקשר בין יפה ירקוני ואריק לביא, קודם כל הם היו מיודדים, הם גם שרו שיר ביחד, שיר הלגיונות, מי שזוכר, צבא, צבא, מה טוב אוהליך, צבא, מה, מה רב ומעשיך. שיר שנשכח אולי, הוא לא, לא הצטיין ביופיו. אולי שאומרים נשכח בצדק, מה, <laughs> מה אני אגיד. <laughs> כן. יש להם מספיק שירים טובים. <productPIK> נכון. אחד הטריגרים שהביאו אותי לפה, אני במקצועי, מורה לאנגלית, ואני מלמד במכללה, שלא אציין את שמה, שאמרתי להם שאני מכין ארצה על אריק לביא, והם לא ידעו מי זה בכלל. אז אמרתי, יפה ירקוני? לא, בכלל, לא. הלכת רחוק עכשיו. אמרו, מכירים עומר האדם. אז, אז אמרתי, אוקיי, אז יש פה דור שלא ידע את יוסף, או, ש... את <laughs> או את אריק, שהגיע הזמן והמקום קצת uh, uh, uh, לזכור אותם. הסתכלתי במפה של חולון, לשמחתי, חמש דקות מפה יש את רחוב אריק לביא. יפה. Uh, ויש בכפר סבא, ויש בנתניה. וברחוב בזל יש שלט אה, ששם, אה, שמצוין, שכאן גר האומן אה, אריק לוי. אני ראיינתי אותו פעם בביתו, והוא היה איש מצחיק נורא. באמת? כן, מצחיק. גם כשהוא דיבר על דברים פחות אה, משמחים, הוא היה מצחיק, כן. <laughs> כן. ו... ו... אני חושב שראוי להזכיר אותו, נפטר בשנת 2004, סיפור מעניין על בן אדם שבעצם יכול היה להיות גרמני, זאת אומרת שמו המקורי הוא ליאו אלכסנדר האובן, שליאו הפך לאריה, עם זהות ממש, כשהיה ילד הוא סיפר על זה, שלחו אותו למנזר. כי ההורים שלו פשוט לא רצו אותו. ואז הוא נדד והוא הגיע לישראל והוא לא מצא את מקומו, עד שבסוף מצא איכשהו בלהקת כרמל, ואחר כך היה בשלושת המיתרים עם צבי בורודו ו... ישראלי. אני חושב שלימים הוא קצת היה נבוך מהסגנון השירה. בדיוק. שירי רועים. ו... ואז אני חושב שהוא פיתח את הסגנון הייחודי שלו. בוא, בוא נגיע לקטע הזה, כן. שמיד אנחנו נשמע את השיר שמיד נשמע, כן. כי זה שיר שחולל בזמנו הרבה מאוד uh, מהומה. Uh, אז בוא תספר קצת על הסלע uh, האדום, על הנסיבות. השיר הסל האדום דיבר על uh, uh, מטיילים. שנדמה אה, לי שמאיר הר-ציון אפילו היה שם. נכון. מהיחידים שחזר משם. אה, נכון. פטרה. אה, שאנשים פשוט רצו אה, לראות את המקום, לצלם. אה, אני לימים ראיתי תמונות אה, בפייסבוק, אז, אז, כזה, כזה, כזה גליק של למות עבורו, אני לא חושב. אבל אה, בגלל זה... שזה היה רחוק, כן. ובלתי אתגר. מושג, כי זה היה מעבר לגבול, במדינת אויב, אז אה, אתה נכון. יודע. זה, זה... פשוט מאוד טענו שזה עודד אנשים לנסוע לשם ולהגיע לשם. נכון. ולכן אסרו את השיר. ולכן אסור להשמיע את השיר. אני חושב שזה במסורת שירים, שאגב, אם דיברנו על יפה ירקוני, אז אסור להשמיע את השיר כושי כלב כת. בגלל הכושי. בדיוק, שלא להעליב את האוכלוסייה השחורה באפריקה. כן, הם ממש, הם מקשיבים לשיר הזה ומתרגזים נורא. כן. טוב, בואו נשמע את הסלע האדום. חפר וזרה, אם אני לא טועה, בואו נראה בקרדיפים. סלע אדום. שימו לב לליווי הכל כך צנוע, שלא לומר מינימליסטי. והוא נקרא הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. שלושה יצאו לדרך עם שקיעה, מנגד להטו הרי אדום. חלום ישן מפלמיה ‫לקחו הם אל הסלע האדום. ‫או, הסלע האדום, האדום. ‫ראשון נהלך גשש מרים פניו, ‫מביט בכוכבים שבמרום, ‫אך המראה אשר ראו עיניו. היה מראה הסלע האדום, או הסלע האדום, האדום. בוועדי התחנו בין האבנים, אמר אחד כמו מוכה חלום, רואה אני... להגיד, אני חושב, על הסגנון שלו. קטונתי מלהיות מוסיקולוג, אבל אני חושב שהוא משלב אה, קודם כל שתי שפות שהוא היה מאוד בקיא בהם, בהן, בהן אה, זה קודם כל אה, גרמנית וצרפתית. הוא חי בפריז, ואני חושב שהיה לו סגנון הגשה של... הוא גם למד, של למד משחק בניו יורק. וגם, וגם, וגם למד, כן. עכשיו בוא נראה, תקן אותי אם אני טועה. נדמה לי שהוא שיחק... קצין נאצי בסרט גבעה 24, נכון, נכון. אז לא סתם בחרו אותו, כן? נכון. זאת אומרת, אגב, הקשר שלו בכלל לגרמנים היה די מורכב, הוא שיחק, זה דברים שהבת שלו סיפרה, הוא שיחק בהוהו יוליה, היה עולה על הבמה, מצחיק את הגרמנים. יחד עם שושיק הוא שיחק בהוהו יוליה. נכון, מצחיק את הגרמנים. היה הולך מאחורי הקלעים ואומר, צחקו המנוולים הנאצים, צחקו. <laughs> ואז היה חוזר ומצחיק אותם. <laughs> uh, עכשיו, עוד שיר קלאסי של אריק uh, uh, לביא. Uh, אגב, שיר שצביקה פיק עשה לו uh, ביצוע מחודש, כן? Uh, עכשיו, אם אתם תבקרו במתחם התחנה בבאר שבע, תראו שם, נכון, אמירה? תראו שם. את הקטר שמספרו שבעים ארבע מאות ארבע עשר. אז הנה עוד שיר של חיים חפר ויוחנן זרעי. שיר הקטר. larak Megameta siman berak Libo la Qtar humkle sa Qtarrna Pe tik Galgalda ze am marbatar ze בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות אחרי קטר שם לא עמד, עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים, ראשי נוסעים מהר המרחקים קצרים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh, oh, oh, oh. איך ארבע קרונות עם הנוסעים הוא עוד משך עבר הוא כמו סוס, כל בורק הוא אימץ ולבבו כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ, הצ'יף צ'אף והקטר נשב ותיק תיק תק הגלגל דפג ואז הפסים הזה לזה אמרו שבעים ארבע מאות ארבע עשר זהו.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 זוז, זוז, זוז, זוז. Uh, אנחנו uh, מתנצלים מראש על, uh, על זה שאנחנו חותכים את השירים באהודם, באיבם, אבל uh, מה לעשות, uh, יואל הביא לנו פה ערימה ענקית של, uh, של תקליטים. Uh, עכשיו, אתה ביקשת שנשמע... כן. Uh, את ההיבט התיאטרוני. של, של השירים שלו. עלילות נאסר עדין? כן, עלילות נאסר עדין. שגם חיים טופול היה שם, לא? אה, כן. כן, כן. תיאטרון כן. חיפה? אה, אני חושב הק... עם... תיאטרון חיפה, כן. וואלה, אני מפתיע את עצמי. אה, אה, אתה אה, לא מפתיע אותנו. אה, אני, אני חושב על הקריירה התיאטרונית של אה, אריק לביא. אה, אם זה... הוא היה הטייס המרושע ב"הנפש הטובה" בסיצ'ואן. של ברכט, ראיתי את זה בקאמרי בזמנו, עם אולה שור סלקטר, מאוד מרגש. גבירתי הנאווה, אבא של אלייזר דוליטל. המלך ואני. המלך ואני, כמובן. תפקיד ראשי. המלך, כן. נריב קרז לצידו. אני לא זוכר איך תרגמו את האמירה של המלך, אצטרה, אצטרה, אצטרה, איך מתרגמים כזה דבר? וכולי וכולי וכולי וכולי. אגב, תרגום, איך מתרגמים שירים, אוסקר ויילד בזמנו אמר שתרגום הוא כמו לנשק אישה יפה עם רעלה. זה יפה, אבל זה לא אותו דבר. כן. ואין כמו אוסקר ויילד שיגיד לנו איך זה לנשק אישה יפה. אובייסלי, <laughs> <laughs> מה שנקרא. Uh, טוב, אז uh, שנקפוץ לבוכר היפה? כן. יאללה. fa brupatmbe arehaka semlla la C a Bram Odot has emir etdro Schnhem me has Uhha has selha emir Pe a. זכותה בשיר, כיהיה מתבצר את משפטו של האמיר. אזרחים, זכותה בשיר, כיהיה מתבצר את קשה לו במעונו ובחדריו אין נחת אלף ישבהרמונו וחייו קשים hey! אך מוכן הוא על עצמו עוד אלפיים ראש לקחת כי אוהב הוא את עמו ובעיקר נשים יום אחד ערך את ראש האב ואת בת זכותיו לקח אליו בל תסבול האומלל לחרפת רעב אזרחים פינים Mr. Mr. Mr. Mr. טוב, זה היה אה, שיר המשפט. אנחנו נשארים עם התקליט הזה. תקליט יפה. Stars of Israel, אריק לוי. אריק לוי. מה האלבום הזה? הוא... אה, ממתי הוא? נראה לי די ישן. שנות ה-70 המאוחרות, כן. שנות ה-70 המאוחרות. אוקיי, אה, אנחנו מדברים המון על אריק לוי. בואו נדבר קצת על שושיק שני. אה, אגב, שכחנו, שכחנו להזכיר את זה. זה סמלי שאנחנו עושים את התוכנית ביום האחרון של חודש מרץ, כי בעצם שניהם נולדו בחודש הזה. בואו בוא נציין. אריק, הוא נולד בתשעה במרץ עשרים ושושיק בדיוק. שבוע לפניו, אבל בשנת 35, hmm. מה שאומר ששושיק בת 90, שתהיה בריאה. נכון. Okay. הם okay. גם, okay. כמו שהזכרת את הורו יוליה, הופיעו, נכון. הופיעו, הופיעו לא מעט ביחד. נכון. זו, אני חושב שזו זכות אה, גדולה, אם נצליח לדבר איתה, אה, היא הייתה עזר כנגדו במשך, ש, אני חושב שהיא תגיד לנו, 60 שנות נישואין. שזה מדהים גם, אני חושב, כמה זוגות הופיעו ביחד, שרדו ביחד כל השנים, אם זה יונה או ששי קשת. והם לא הגיעו למה שהשיר הזה מדבר עליו. נכון. שיר הגירושין. נכון. חופשה זה מי זה כאן לקה אחת. זה שלום, זה שלום אחרון, ויותר לא ניפגש. כך נסגור את החשבון, נתגרש אף נתגרש. אלמד משפטים. אסר פנמה. אקנה תכשיקים. אשן בלי פיג'מה. אלך לסרטים, ואיש לא ישאל אותי מה ולמה. בתשע אקום. אקום לי בעשר. אוכל כי לא שום. אלך לבית כנסת נפלא זה עצום. מספיקנו, מספיק, את עיני מאה... אה, זה, זה, שלום, זה שלום, זה שלום אחרון. ויותר לא ניפגש, כך נסגור את החשבון, נתגרש, אך נתגרש. גברים אפלפל, גברים משקי העיניי הגלגל, מותנייה נניע, העיר תשתולל, ואין גם אחד שלא יתפקע. ועכשיו זו זכות וכבוד לארח כאן בטלפון את שושיק שני. שלום שושיק. שלום. מה שלומך? בסדר, תודה. אז הנה אנחנו יושבים פה עם יואל אופק שהביא המון המון תקליטים של אריק ואני שהבאתי את התקליט החמוד הזה שנקרא שושיק שני שרה ומספרת יעל מטיילת. יופי. שממנו אנחנו נשמע עוד מעט שיר שלך עם ארית. זאת יעל מצולמת לידך, נכון? לא, זאת נועה. זאת נועה, אוקיי. בוקר טוב לך, אני קודם כל נורא נרגש, אני אגיד לך מה אני מחזיק בידיי, יש לי פה את הדיסק ובהיא, יש לי פה את הספר שלך, אני אשיר לך, ושתדעי שבכל פעם שאני עובר ברחוב באזל, הלב מחזיר פעימה ואני רואה את השלד ואני נזכר. אז פשוט אני באתי ממקום של אהבה וגעגועים. יופי. שושיק, איך את מעבירה את הימים עכשיו שאת בת 90 ועדיין נורא נורא פעילה? איך אני מה? איך את מעבירה את הימים? מה את רוצה? אני בבית, ועכשיו למשל חזרתי מטיול ברחוב, כן. כי אני באה באזור שנעים לטייל בו, אני שותה קפה עם חברות, אני קוראת, אני צופה בטלוויזיה, משתדלת לא לראות חדשות, כן. וזהו. ורואה את הנכדים שהאלה שחיים בארץ, יש שניים בארץ שחיים, ושניים שחיים עם בתי. יעל בארצות הברית, זה הנכדים שלי מנוע כאן וגם נוע כאן, אז אני רואה גם אותם ואני מתראה עם חברים וחברות, זהו. תגידי, קורה לך לפעמים, לאור, לאור המצב, לאור, למרות שאת לא, לא, לא קוראת חדשות או משתדלת, שאת אומרת לעצמך, רגע, מה אריק היה אומר על מה שקורה עכשיו? אני שמחה שהוא לא פה ולא רואה את מה שקורה עכשיו, זאת התשובה שלי. <laughs> אני לא יכולה לדעת. בתשובה שלי תבין מה הוא היה אומר על זה. כן. הוא לא היה רוצה להיות כאן, זה הכל. כן. Uh, את, את מרגישה שיש... Uh, uh, מספיקים, מש, מש, מש, מספיק שירים של אריק uh, uh, עדיין? אני לא אחת שמתלוננת, אני מאושרת עם מה שמשמיעים. ואני לא מתלוננת אם לא משמיעים. אגב, בסופי, לא... בסופי שבוע, ואנחנו מקשיבים הרבה לרדיו בסופי שבוע, מלא אריק. ביופי, צייפה. אני שמחה אף נהדר. יש... Uh, את עדיין מקבלת uh, הצעות uh, להופיע, לשחק? אני לא מופיע. אני אף פעם לא הופעתי. מי שהיה מופיע זה היה אריק. אני פה ושם שיחקתי בתיאטרון, בקולנוע, בסרטים, כן. אבל אני כבר לא פעילה הרבה זמן, mm -hmm. מתוך רצון, מתוך רצון שלי. כן. שושק זה כיף גדול לדבר איתך. תודה. ואנחנו גם... נשמיע עכשיו את השיר שנקרא... גשם. טוב, אין גשם עכשיו, אבל בכל זאת, כן, נסיים איתו. שיר נחמד, כן. נכון. כן. אני אשמח. אז, אז תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. ואנחנו uh, מאחלים לך המון בריאות, ועוד הרבה הרבה הרבה שנים איתנו. והרבה הרבה בשורות טובות. אמן תודה. ואמן. תודה. תודה ששי. ביי ביי. ביי, ביי. טוב, הנה אנחנו מחזירים את התקליט למצבו הבריאותי התקין. זאת שושיק שמספרת רצועה קצרה לפני ש... רצועה שנקראת הרעם, ואחרי הרעם יש לנו גשם בערב, וזה שיר שהיא עם אריק. היה כיף לדבר איתה. ערב יורד, וגשם יורד, הגשם אומר לך שלום בקול דק, הגשם אומר לך שלום בקול רך, אל תפחדי קטנטנה, אל תפחדי קטנטנה. ערב יורה וגשם יורה וחושך יורד על העיר, ויעל היא נבהלת מעט מעט. אז אמא שלה שרה לשיר, ויעל היא נבהלת מעט מעט, אז אמא שלה שרה לשיר. הגשם גיבור והגשם יפה, והגשם מצמיח עלים ירוקים, מחר כשנלך אל הגן את תראי איך שכל העצים צוחקים. שכל העצים צוחקים. ערב יורד, וגשם יורד, וחושך יורד על העיר. ויאלי נבהלת מעט-מעט, אז אמא שלה שרה לשיר. ויעלי נבהלת מעט-מעט, אז אמא שלה שרה לשיר. הם ירדו מעל, כי עכשיו הם כבר לא צמאים בכלל, ועכשיו הם יהיו חזקים ורמים, כדי שבבוא הימים החמים, הם יוכלו לעשות לנו צל גדול, שיהיה לנו טוב בקריר והכל, וכל הציפורים ישבו בצמרות ויזמרו וישרקו שירים. ‫שירים יפיים מאוד. ‫טה-לה-לה-לה, טה-לה-לה-לה, ‫טה-לה-לה-לה-לה-לה. ‫אז שמחנו להשמיע את השיר הזה, ‫גם בשביל שושיק. ‫קיבלנו את האוקיי שלה על השיר הזה, ‫ואנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית ‫שהייתה לנו קודם. לא יודע, אני אמרתי אחרי התקלה הטכנית הראשונה, שזהו, מעכשיו זורמים, אז אנחנו לא זורמים, לא יודע מה קורה פה. יואל, מה יהיה הבאה? השיר הבא... אה... שיר לא, הבא... אני, אני שואל, מה תהיה התקלה הבאה? אה. כן, אגב. אתה לא יודע. טוב, נחשוב. אנחנו... נלך לשיר הבא. כמו נחום תקום. כן, נלך לשיר הבא. כן. השיר הבא, אה, קוראים לו אד אה, חכי לי ואחזור. שיר אם, כבד. אה, כן, הוא עצוב. אם אני חושב, אם, אם דיברנו על, על יפה ירקוני, זה השיר שהיא אה, אה, בעצם קבעה עם אהובה שבעצם מת במלחמה, שהם אה, ידקלמו את השיר הזה. ל... אהובה גוסטין? גוסטין, יוסי כן. גוסטין. שידקלמו את זה כל יום לפני השינה, עד שנודע שהוא, שהוא נפל. שיר כת... רוסי. זה שיר רוסי. זה שיר אלכסנדר רוסי, פן? שת... שיר רוסי, לא, שתורגם אה, קונסטנטין סימונוב, סימונוב, כן. אה, תרגם אה, שלונסקי. אה, ששלונסקי באמת, כשדיברנו אה, על אה, תרגום, שאה, אני, אני משער שהוא הצטיין בתרגום של שירה אה, רוסית. אה, אגב, את המלט הוא תרגם מרוסית. כן. אז את חכי לי ואחזור. שלונסקי מתרגם שיר ברוסית. ואני לא את יודע, את אני... את אני... את אני, אני חושב שכשאנחנו משמיעים שיר כזה, לי, המחשבות נודדות uh, מעבר לגבול. כל כך קרוב וכל כך את רחוק, את בחור, ונאחל שכל מי שמחכה יזכה לראות בשובם של כל החטופים לא בעזה. נתפלל את חזק עם ונקווה, עם לטוב. עם ונקווה לטוב. אדחכי, חכי, ולו לא יבוא מכתר. אדחכי, אם גם ילאו המחכים לשער. אדחכי לי ואחזור, וארור הסח. בבטחה גמורה לאמור, מת ונשכח. יעמי אם ואב כי אינני חי, יעפו חכות לשווא כל רעי אחי, וישתו כוס יין מה, זכר נשמתי, הדחקי וחוס נמהר, אל נא אל V'ishtu kossi ayin mar, zecher nishmati Atchaki v'koss nimahar, al nahal tishti Atchaki li, v'echzor chai, echzor hachai Uh, הגיע נ... הזמן בחצי השני, פחות מחצי שני של התוכנית, להרים ננסה, את הקצב ננסה, ואת ננסה את מצב לכם. הרוח. ואתה הבאת לנו את התקליט החמוד, חמוד, חמוד, חמוד. שיתוף ש... פעולה, כן. של uh, שיריית שיזבטרון, אריק לביא ושלישיית שוקולד מנטה מסטיק. Uh, וזה נעשה, התקליט הזה, במסגרת חגיגות השלושים למדינת ישראל. אז תעשו חשבון, מתי יצא התקליט. אנחנו נשאל אתכם בסוף, כן? כן. מה אנחנו נשמעים בתוך ה... נשמע את השיר הפרוצה והירח. לפני שנשמע אותו, כנראה שאיתי אי אפשר בלי רגע נוגה. אני אתן את הרקע של השיר. כן. השיר אותו גם על ידי חיים חפר, משיר באנגלית, שניתן לקרוא לו בעצם הפרוצה והירח. <laughs> זה בעצם שיר שגם ביצעה בזמנו מריאן פייפול. השיום המקומי הולך, I walk along the streets of sorrow, the boulevard of broken dreams, where g'gologo and g'golet can walk uh, uh, uh, with, uh, for, for the dreams to regret. וחיים חיפה לקח את זה למקום שונה לגמרי, למשהו מאוד משמח, שזה בסדר. אגב, באיטלקית אומרים טרדוטורי, טרדיטורי. המתרגם הוא בוגד. וכאן אין בגידה, זה פשוט לקחת את זה למקום אחר לגמרי. אז הפרוטה והירח. שנזכיר, זה שם של ספר וגם של סרט על הצייר פול גוגה. שסומף זה אתמול, אני חושב. וסיימנו את פינתנו, המידע הכי לא חשוב שאתם צריכים לדעת. לו רק הייתה פרוטה אחת, היה האושר במייד. אוי, הפרוטה והירח. אין לו פרוטה, אין לו פרוטה, אין לו גרוש. אין לו פרוטה, על הנשמה. אוי, הפרוטה והירח. אין לו, אין לו פרוטה. זה צמד חמד מניע. <מוד> אין <מוד> לו <מוד> פרוטה, על הנשמה. אם יש פרוטה ויש ירח. אין לו פרוטה. גם הרומן חביבי זר. אוי הפרוטה והירח נע עלי אם צריך ומכנסיים צריך וגם חגור חדש צריך במקום דמי חופש יש בטיח אוי הפרוטה והירח אין לי פרוטה אין לי פרוטה אין לי גרוש אין לי פרוטה על הנשמה אוי הפרוטה והירח מצב רומנטי עד בלידה כי לפלמחניק יש יש לו. אך איפה הפרוטה אחת? אוי הפרוטה והירח. רחוקת מאוד. ובינתיים. עבוד. אולי יבוא עוד יום אחד ויפגשו בבת אחד גם הפרוטה והירח. אוי הפרוטה והירח. הנושא הוא ישר, אך הוא מתאים בכל זמן. ראי לוט פעם אך הייתה פלישת ירח ופרוטה, היה השיר יותר שמח. היה השיר יותר שמח. זו הייתה הפרוטה והירח. אנחנו ממשיכים עם אריק לביא בשיתופי פעולה. כן. דיברנו על... אז ספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע. דיברנו על שירים שהוא ביצע, שחיים חפר תרגם. נשמע שירים שנכתבו על ידי טובי המשוררים, אם זה אלתרמן, אם זה יעקב שבתאי. וגם שירים, מה שנקרא, שהכותב הוא עממי, כן. כמו קסם על ים כנרת, משירי תנועות הנוער, אז אריק לביא, אילנה רובינה, חנן יובל, גידי גוב וריקה זוהר, והדרכת נעמי פולני. ואנחנו נשמע עכשיו שיר, ואל תבדקו את uh, הלוח, זה לא גלי צה"ל, אנחנו כאן ב-106. FM ו... <onents> <glorious> <t hatuki> עצים אצל ברז הכילוח טוב, אור, עציץ אדום, עץ ירוק, עיר, מהר הגיע הבוקר, הרגעים עולים ביוקר, כן, כן, משחק עם אדנה ארוכה, עולמות אדנה הפוכה, חוקש חופש אין כמוך, אין. ובטיולים עוד אין את אילה, ובגלים עוד אין את עד אשר יבוא הלילה זר. מחי מעצום עיניך, הרקיעה מעליך, שרמת טוב ואוהליך, טוב. מתרטלת, חצוצרת, כל הקרב מתעוררת. אור, אור, דגל מתנופף בארוח. זהו ממסים נחווה. אצל ברז הכילו הטוב. אור, הציץ אדום, עץ ירוק, ערך מהר הוא הגיע הבוקר. הרגעים עולים ויוקר, כן. כן, כן, משחק עם אדנה ארוכה. עולמות אדנה חופש זהו, במזרח זורח ורד, וכל עקרת מתעוררת. גם פה. Uh, יואל, מה עכשיו? עכשיו, uh, מאח... מאחר ולי יש חולשה לשירי נפתלין, אז אנחנו uh, נבחר שיר קצת יותר uh, uh, uh, חדש, יותר שמח, קצבי. אתה לא צריך להתנצל, <laughs> כל אחד בא לפה <laughs> עם האג'נדה שלו. <laughs> אנחנו משנים לו אותה תוך כדי ש... השיר, שיר... <laughs> גיל נסע לחו"ל, ש... כתב אריק <laughs> לביא שהוא, uh, שהוא כתב יותר מ... מש... משיר אחד, uh, מש... משירה... <laughs> גם את uh, בבוסתנים <laughs> הוא כתב. בבוסתנים, נכון. גיל נסע לחו"ל, ש... מי זה גיל? אני לא יודע. אני משע... משע... משער שהשיר מדבר על עזיבה של רבים וטובים את הארץ, ומצער, אבל באיזשהו מקום אני יכול להבין. אז הנה, גיל נסע לחו"ל, אמרנו אריק לביא ורוני וייס? כן. וגילו החבר שלך וגם חבר שלי אבל אני אוהב אותך ואת לא אוהבת אותי שלשום בסוף אלול נסענו גיל לחול אז הנה באתי אלייך כמו עכבר אל החדול גילו החבר שלך והוא חבר שלי אז עכשיו אני איתך אבל את עוד לא איתי הרי גיל נמצא בחו"ל, ואני פה על ידך, אז למה אני לא שומע מילה טובה ממך? כי! כי נסע לחו"ל, גיל, גיל. נסע לחו"ל, <גיל>. שלשום בסוף אלול, <גיל>. נסע לבי לא לחו"ל. למה שלא תזוזי, יהיה יותר מקום? השמיכה תספיק לשנינו, נוכל לחלום חלום. למה את רועדת? למה לי בכן נעול? הרי אני פה על ידך, וגיל נמצא בחו"ל. רגע, רגע, רגע, כואב לי, מהר לי, מה? רגע, למה את נושכת? רגע, מה אני אכבר? תפסיקי, זה כואב לי, אני למות עלול. רגע, אוי, מה, למדי יחזור כבר גיל מחו"ל? כי היא נסעה לחו"ל. נסע לחו"ל, שלשום וסוף אלול, נסע נובי לחו"ל. אני רוצה להתלבש, אני עולה מכאן, אל תשאלי לי אל תשאלי לאן. הינט שלי חבר שלי, חזור מהר מחו"ל, אחרת היא תגמור אותי זורתת כמו חתול. אני כולי פצוע, אני כולי זמדם. אני כבר לא יכול יותר, אני רק בן אדם, כאילו החבר שלך, וגם חבר שלי, אז אני עכשיו עוזב אותך, ואת בחייה, איזה מי עוזב, איזה מי עוזב, איזה מי עוזב, איזה מי, מי אותי, לא, תגידי, לא! <ש Fold Alert> <żyć> גיל נסע לחו"ל, הוא הספיק כבר לחזור מחו"ל עד אז, ואז הוא הלך עם צו שמונה למילואים, ולך תדע מה, מה נגמר הסיפור. הוא במילואים עד עכשיו. אה, כן, כן, מן הסתם, כן. אה, אנחנו הופכים צד, אמירה הופכת לנו צד, ואנחנו רוצים לשמוע שיר שהוא עוד... אה, שאריק לוי כתב, כן. והלחין אה, שמולי קראוס, כן. שהיה, אה, עבד בשיתוף פעולה עם אריק לוי, ו... אם אנחנו חושבים על שיתוף פעולה עד, עד היום, זה ג'וזי כץ חברה טובה מאוד של, של שושיק שני. שושיק שני דיברה על זה, היה סרט שיעל לביא עשתה על אבא שלה, סרט קראו למה לא אמרתי לך, שדיבר על הקשיים בתחזוקת זוגיות, וכמה ג'וזי כץ תמכה בה. וכמה שהם עשו בעצם פרלמנט של נשים עם בעלים, נאמר, לא קלים. לישון המעטה. וגם, וגם, דבר אחרון, אני מחזיק בידיי את הספר של שושיק שני, אני אשיר לך על שם השיר. על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העזתי, להוציא מפי. אני אשאיר לך שירה, הם מה שלא סיפרתי לך, עם המין עברתי, שירה כלך ובין, ואת שוב תעברי לך יפה מרקדת, ושוב תלכי לך סתם. לקנות זוג עגל, כאה עגיל לך, פיתנו חוזנך בלילה, לשמור על סיף פניים ילדה, כמו על לבבי. אני אשאיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העשתי להוציא מפי. אני אשאיר לך שקרה על מה שלא סיפרתי לך. with the practicality that is only for you. I will be here like the sun and the sun. I will be here for you, and you will be with me. I will be here for you, and I will be here for you. I love you, your child. אני אשאיר לך שיר, אבל כנראה לא מהתקליט הזה, כי הוא קצת uh, קופץ לנו. Uh, אז אנחנו מתקדמים uh, לשיר שיואל אומר, אין לי מה להגיד על זה. <laughs> אבל אני אגיד. שיר ללא מילים. לא, זה, זה, זה לא, זה לא, לא. Uh, אגב, שיר, שיר, זה uh, uh, שיר של ז'ילבר בקור, כן? <laughs> uh -huh. uh, זה אנחנו uh, נעשה בתוכנית uh, נוספת. שאולי יואל מתחיל לעבוד על, על שירים מצרפתית שקיבלו, uh, uh, שקיבלו גרסה עברית. יש לי תוכנית. כבר תפסתי אותו לעוד, uh, לעוד תוכנית. טוב, uh, ב-72, אם אני לא טועה, uh, אריק לביא הקליט שיר מדהים שכתב uh, עמוס קינן והלחין יוחנן זרי, ומה... ומי שניגן שם גיטרה, הוא כמובן יצחק קלפטר, ויש שם, כמו שאומר לנו חזור ואמור, רובי, את אחד הסולואים המופלאים ביותר אה, בפופ הישראלי, וזה אריק לביא כמו שלא שמעו אותו עד אז. אז אנחנו נשמע עכשיו את שיר סתיו, ותזכרו, כל הנחלים הולכים לים. אבל לנו יש עוד כמה דקות, אז בסדר, אנחנו עוד לא הולכים. וגם כמה נחלים. כל הנחלים הולכים לים, ונכבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, וההיסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו הכל נראה רחוק. I want to know why it begs The 3rd year old felt like tomorrow But tomorrow were just left Today was Android And love was already dead You're crazy for you כי הם יודעים לאן ללכת והעצים והאלטים הם יודעים מתי תהיה שלכת mimeni Ani hozerli elbeiti imimi alunie in nenis koajsim las jarok Ani laticinrekkova Acebakolnie a Pro lalamakova Sha Shar What do you think it's a blessing from me? I'm going to go to my house If you ask me, I'm just going to see you Uh, ואנחנו ממשיכים, או ליתר נכון, ליתר מתקרבים uh, לסוף התוכנית, ושיר, הזכרנו את שמולי קראוס קודם. נכון. עוד שיר נכון, של השיר, שמולי נכון, השיר, זה קורה. בעצם um, שיר שקצת ת... מעלה תהייה פילוסופית. שיר סיכום כזה. נכון. שום דבר לא ידוע, לא שנה ולא שבוע. כן. Um, זה קורה כשהדרך מתמשכת. הוא נכון. עשה את זה עבור הסרט בשם אדם. כן, אגב שמוליק כתב גם את המילים, שזה די נדיר אצל שמוליק. זה קורה כשהדרך מתמשכת זה קורה יש ללכת ללכת No matter what I don't know It doesn't matter, it doesn't matter We have to, we have to And to think that I was able To return to the world But a man, it happens זה קרה, שהדרך התמשכה לי. זה קרה, לא ידעתי איך זה בא לי. שום דבר לא ידוע no shana no shabuwa yes <laughs> lanoa lanoa and to think that i was able to move on to the world but a man it happened it happened שעה חלפה לה בנעינים, שחל... uh, וזה הזמן להיפרד ולומר שחל... תודה רבה. אז תודה רבה קודם כל ליואל אופק שבא אלינו. תודה לאחים. תודה לאמירה המפיקה, שחל... תודה לרובי הטכנאי. תודה לקצין אספקה ראשי, שהפעם לא הייתה לו עבודה, אבל הוא euh, נהנה עדיין. אבל לא הוא, הוא נהנה, יוני בגן. תודה לכם, מאזינים <אז> אהובים שלנו. אבל... אל תשכחו לחזור <אז> גם בשבוע הבא לעוד זה... מעדן ויניל, שיהיה אפילו מעדן ויניל מיוחד. <אז> שעתיים, לא סתם. על מה? מי? חכו לשבוע הבא. יואל, אז עם מה אנחנו hey, מסיימים? נסיים עם השיר שבעצם, נוסח עברי מהשירים האחרונים של אלי קלוי, My way, שהתפרסם בביצוע של פרנק סינטרה, הלחין פול אנקה, שאנחנו מצפים, put your head on my shoulder. אני אתקן אותך טיפה. כן. פול אנקה כתב את המילים באנגלית לשיר שהמקור שלו הוא של קלוד פרנסואה בצרפתית. נכון, נכון, אתה צודק. עכשיו הוא ישלח אותי לעמוד בפינה, המורה. לא, לא, בהחלט. אז ו... שיר סיכום כזה. מילים נוגעות ללב, וכן, פשוט מדברות בעד הסכמה. ואריק כתב את הטקסט העברי? כן. כן. בדרכי שלי, my way, ושוב תודה, יואל, עשית לנו תוכנית יפה מאוד. הסוף קרוב, הזמן חולף לו, ולשושק שני כמובן שהייתה איתנו בראיון טלפוני ושמחנו מאוד לדבר איתה אז זהו, סיימנו ביי, להתראות ותחזרו בשבוע הבא, ביי רבות עברתי, אבל בדרכי שלי תמיד הלכתי. לא פעם את נפשי, ללא סיבה, נשאה הרוח.